До літа йдемо!» І Оля розгляділа в його руці кілька жовтих квіточок. «Квіти!» Він підійшов до Олі і легенько ткнув ними прямо їй в ніс. Квіти були оксамитові, м'які-м'які, наче подушечки на котикових лапках, і жовті, мов соняшні зайчики». Над Оленим носиком звівся соняшний димок жовтого пилку. І татка це дуже розсмішила. «Подивися, подивися, який у неї ніс!» Звернувся він до мами крізь той сміх. І мама теж засміялася з ним. А Оля вхопила рученятами ті жовті кругляшки-монетки. «Де ти їх узяв?» «Та он там, на городі, кролям різав». «А там ще є?» Здається, нема більше. Це перші. Дівчинка обшукала весь свій невеличкий город. Ще кілька кульбаб за хатою в затишку розцвіло. Листочків зеленіло і бульбашок багато. Проте жовтих розквітлих кульбабок ніде більше не було. Оля йшла до школи і не могла вгамувати своєї радості. В неї теж були... Квіти. У невеличкій тоненькій скляночці, яку насилу випросила в мами, вона несла своїй вчительці справжні квіти. Оля вірила, що вони сподобаються Марії Петрівні. Вони ж такі пухнасті й ніжні, наче малесенькі курчатка. Неодмінно погляд Марії Петрівни стане від них добрим. І ця скляночка з кількома невеличкими квіточками була для неї зараз найціннішим скарбом у світі. Дівчинка ступала обережно, повільно, і коли прийшла до школи, подвір'я і коридори приміщення стріли її холодною лячною тишею. Вона запізнилася на уроки із завмерлим серцем постукотіла в двері. Увійдіть. Незадоволено озвалася з класу вчителька. Уля ногою тихо натисла на двері, переступила класний поріг, і, вражена тим, що побачила на столі у вчительки, раптом випустила з рук свій найдорожчий скарб. Випустила, і не кинулася підхоплювати його. Вона не чула навіть брязку ту розбитої скляночки, і звернутих на неї поглядів цілого класу теж не бачила. На столі перед Марією Петрівною у красивій кришталевій вазі стояв величезний букет. Живі, розкішні квіти були такі яскраві і барвисті, що дівчинка на якусь мить ніби знову опинилася в своєму недавньому сні. У святково одягненої Марії Петрівни, на вилозі сукні, там, де Оля у прикріпила їй квітку, яскравіла брошка, така ж промениста, наче та казкова квітка. Коли Оля вернулася зі свого чарівного сну, то скоріше відчула серцем, ніж збагнула розумом, який нікчемний і смішний, її букетик у порівнянні з кришталевою вазою і квітами в ній. Марія Петрівна, не встаючи з-за столу, сказала, «Запізнилася, ще й носиш у клас сторонні речі. Позбирай і винеси друзки на смітника, то ще хтось поріжеться. Біля дошки відповідав Вітя Цибуленко. І вчителька повернулася до нього. Уля поклала на підлогу біля мокрої плями свого портфеля Розтилила поруч носову хусточку і стала збирати скельці кельця і квіточки кульбаби. Вона збирала їх однією рукою, а долоню другою притисла до рота і міцно-міцно закусила. І не віднімала, хоч на неї зацікавлено поглядали однокласники. Долоня та була гірка від молочка кульбаби. Перед шкільним смітником Оля вибрала квіточки збитого скла і лише тоді струсила носовичок. У клас поверталася повільно-повільно, мов неживими ногами. Посеред шкільного подвір'я раптом звела очі до неба. Там, на електричному дроті, знову аж заходилась веселим щебетанням дзвінка грудочка. А вище неї було, як і вчора, Стільки ясної блакиті й променів сліпучого сонця в очах темніло. І Оля опустила погляд. Але не змогла не усміхнутися. Вона ж розуміла ластів'ячу мову. «Черевані пузачі переїли, перепили, перепи і скали», заливалася та грудочка, беручи когось на глузи. «Горобці Ще раз усміхнулась до ластівки дівчинка і пішла через шкільне подвір'я хочей. У коридорі біля столика сиділа технічка тітонька Ганя. Глянувши на жовті голівки свого злощасного букетика.